«Повуха закоханий, Вони ж і бачилися усього двічі чи тричі!» І зробив це маленьке чудо Андрій Іванович не так для неї, як для себе, сам дивувався, мабуть. «Мій добрий, сивий чарівник!» Він передбачав, напевно, цей поголос. «Чого б іще йому витягати з райцентру якусь звичайну викладачку?» тільки задля одного. Єдиний мотив, зрозумілий людям, куханка, звичайно, сором який. Згадала, як тоді у кабінеті, підписавши контракт, спитала ректора. Андрію Івановичу, а як ми усе це будемо людям пояснювати? Проникливий стоян хитро усміхнувся, підвівши на Софію небесно-голубі очі а ви правду розповідаєте. Щирісіньку правду. Вам усе одно ніхто не повірить. Правда і на правду виглядала настільки неправдоподібною, що люди склали собі оцю зрозумілу всім брехню, про яку сам Стоян знав і всіляко підтримував. Моя репутація – Така кришталево чиста, що вже давно годилося б її зіпсувати. Якщо про мене у мої поважні літа і ще можуть розпускати подібні чутки, то я вельми цим пишаюся. Козак я чи ні? І всюди на ювілеях, банкетах, святах, де з'являвся сам він садовив поруч із собою Софію та ще й голос без усіляких вихилясів оголошував. «Це моя Софія, і я її люблю». Вона також голос підтримувала. «І я вас також, Андрію Івановичу». Ще й присвятила йому чарівний романс із промовистою назвою «Я вас так безнадійно люблю». Але одна справа романси присвячувати, а зовсім інша бігата зі скаргами на власну завідувачку. Ні, Ліно, я не буду скаржитися. Це наших стосунків із царицею Мариною не покращить. Вона згодом сама переконається, що я не така вже й погана. Це коли й ще буде, а тобі дисертацію робити треба. Стоян не вічний. Не встигнеш при ньому захиститися, опинишся у дуже хисткому становищі, на кафедрі самі кандидати наук. Ну, а ти ліно? Ну, я інша справа. Я от-от захищуся, дивно подумала Софія. Чомусь непомітно цього от-от Ліна зовсім не виглядала заклопотаною, як у провінційний спосіб уявляла собі Софія-дисертантку із роботою на виході. Мабуть, вже закінчила дисертацію. «Послухай, Софія, а ти не могла б принести свої отіну, як вони називаються, тести, задачі?» Бо я, чесно кажучи, не встигаю опитати усіх студентів за одне заняття, а вимагають оцінку в кожній клітинці. До розмови, яку вони закінчили вже в асистентській, приєдналася Марія Трохімівна. «Софія Андріївна, покажіть мені ваші тести, може деякі з них підійшли б для студентів?» «Гаразд», – втамувала образу на фельдшеризм Софія. Принесу Образа справді гірко муляла Їхні досвідчені безперечно викладачі Мабуть, не бачили ніколи нічого далі свого інституту Не знають, як навчають студентів у тих училищах Інакше б не застрягли на допотопному рівні викладання І тикали б її очі отим фальшеризмом якому, по суті, нічого поганого немає. До практичної бази училищ, до їхнього досвіду в навчанні, саме практичному, їм іще крокувати і крокувати. Девіз «Вчитися біля ліжка хворого» – часто пустопорожня декларація.